Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amadina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah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 segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita kita bersaksi bahawasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Bulugul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru yaitu tentang hukmu aniyati ahli kitab. Hukum menggunakan bejana-bejana milik ahli kitab Yaitu Yahudi dan Nasrani Al-Hafidh Ibn Hajar Membawakan hadis dari An Abi Tha'labata Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani Dia berkata Kultu ya Rasulullah Inna bi-ardi qawmin ahli kitab Wahai Rasulullah Sungguhnya kami ini Tinggal di negeri ya, Miliknya ahlul kitab Afana'kulu fi aniyatihim? Apakah boleh kita makan dengan menggunakan bejana-bejana milik mereka? Qala la ta'kulu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan dengan bejana-bejana mereka, illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kuluhuha. Kecuali jika kalian tidak mendapati bejana-bejana kecuali bejana mereka, maka cucilah bejana-bejana mereka lalu makanlah pada bejana-bejana tersebut muttafakun alaih, diribatkan oleh al-imam al-Bukhari dan al-imam muslim. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menceritakan tentang kisah Abu Sa'laba al-Hushani radiallahu ta'la'anhu, yang dia bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang bagaimana bila makan dan minum menggunakan bejana-bejana milik ahlul kitab. Akan tapi sebelum beliau bertanya, ya, beliau menjelaskan bahawasanya, kami tinggal, Bersama Ahlul kitab di negeri mereka Yaitu disebutkan oleh para ulama di negeri Syam Di negeri Syam yaitu banyak Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Terutama orang-orang Nasrani yang ada di Di negeri Syam dan kita tahu bahwasanya Banyak kabilah-kabilah Arab Yang tinggal di daerah utara Kota Madinah ya Sehingga tempat mereka mendekati Negeri Syam banyak dari kabilah-kabilah Arab yang akhirnya masuk dalam e, Agama Nasrani Seperti Ali Ghassan Tanuh, bahaz dan yang lainnya. Sehingga Abu Thalib Al Khushani, radhiyallahu taalaanhu, dia menyebutkan permasalahan yang mereka dapati ketika tinggal bersama Alkitab. Ya, terkadang mereka berinteraksi. Nah, bolehkah mereka makan dari makanan yang diletakkan di bejana-bejana milik mereka? Inilah yang ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Wasallam menjawab. لا تاكلوا فيها janganlah kalian makan dari janganlah kalian makan pada bejana-bejana milik ahli kitab orang-orang Nasrani dan Yahudi kecuali kalau kalian tidak mendapati bejana-bejana selain itu maka cucilah dulu baru kemudian makan dari bejana-bejana tersebut sebelum kita membahas tentang hukum makan dari bejana-bejana milik ahli kitab yang sering disebutkan oleh para ulama di antaranya hukum tentang orang musyrikin itu sendiri Ahlul kitab itu sendiri hukumnya najis, zatnya najis atau tidak. Karena ada khilaf di antara para ulama, meskipun khilafnya lemah, tetapi ada khilaf. Diriwayatkan dari Imam Malik dan juga satu riwayat dari Imam Malik dan juga merupakan pendapat zahiriyah di antaranya disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang kafir najis, zatnya najis. Semuanya yang keluar kata Ibn Hazm, semuanya yang keluar dari tubuh mereka hukumnya najis. Baik air liurnya, baik keringatnya, baik air matanya, semuanya tubuh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah najis zatnya. Dalilnya apa? Al-Imam Ibn Hazm, salah seorang ulama besar di Madhab Zahiriyah, menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal amanu innama al-musyrikuna najasun, falayaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha. Ya artinya wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Maka janganlah mereka memasuki atau mendekati masjidil Haram setelah tahun ini. Ini dalilnya bahwasanya kaum musyrikin itu najis. Kemudian dalil kedua, hadis Abu Hurairah yang ma'roof. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam keadaan junub, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala berjalan di Jalan-jalan kota Madinah tiba-tiba beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia malu kata dia fan khanas saya pun mundur pelan-pelan diam-diam. Kemudian saya pulang, kemudian saya main di junub baru kemudian saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi dari mana Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Inni kuntu junuban fastahaitu an ujalisaka wa ana ala ghairu taharah." Kata Abu Hurairah, "Saya tadi junub." Dan saya sungkan atau saya malu untuk duduk bersama Engkau Wahai Rasulullah dan saya dalam keadaan junub. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, innal Mu'min Layyansus. Sungguhnya orang Mu'min tidaklah najis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam keadaan junub pun tidak najis orang Mu'min. Diambil oleh para ulama. Berarti kebalikannya, maafu mukhalafahnya. Kebalikannya. Berarti kalau orang musyrik najis. Tetkah Nabi mengatakan. Subhanallah, innal mu'min layanjus. Sungguhnya orang mu'min tidak najis. Berarti kebalikannya orang musyrik itu najis. Inilah dua dalil yang disebutkan oleh orang-orang yang mengatakan kaum musyrik itu najis zatnya. Dan ini pendapat zahiriya dan riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat juhur ulama bahwasannya kaum musyrik itu tidak najis. Kenapa saya bawakan masalah ini? Karena saya ingin jelaskan bahwasannya permasalahan Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian makan dari makan dari bejana-bejana milik ahlul kita, bukan karena najisnya zat mereka, bukan. Tapi karena makanan yang mereka masak di dalam bejana-bejana tersebut. Pendapat yang kedua, dan pendapat yang sangat kuat bahwasanya kaum musyrikin tidaklah najis. Ya. Yang najis adalah akidahnya, keyakinannya. Yang najis adalah keyakinannya dan akidahnya. Ya. Dalilnya apa? Sangat banyak dalilnya di antara n اخwani fillah sania ya, Allahu iyakum rasulullah sallam kita tahu tatkala tinggal di kota mekah berinteraksi dengan orang-orang kafir berinteraksi dengan orang-orang kafir ya. kemudian juga tatkala tinggal di madinah setelah berhijrah dari mekah ke madinah berinteraksi dengan orang-orang ya, dengan orang-orang yahudi terjadi jual jual beli di antara para sahabat terjadi barter mungkin barang dagangan namun tidak direwetkan sama sekali satu orang sahabat pun yang setelah menerima barang dagangan dari orang musyrikin, kemudian dia mencuci tangannya. Tidak ada darinya sama sekali. Kemudian dalam hadis yang sahih, tatkala sebagian sahabat menangkap seorang pemimpin, orang musyrik yang bernama Thumamah bin radhiyallahu Uthal. Yang Thumamah ini diikat oleh Nabi SAW di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Diikat oleh Nabi SAW, Kemudian dibiarkan selama tiga hari kalau tidak salah, dibiarkan sampai suama akhirnya hari ketiga masuk Islam. Ya. Hari ketiga masuk Islam. Kenapa? Setelah dia diikat, dia melihat bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat bagaimana ibadahnya para sahabat, bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana kekompakan mereka, bagaimana akhlak para sahabat terhadap Nabi, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat. Dia lihat seluruhnya. Sampai akhirnya pada hari ketiga dia mengatakan dia masuk masuk Islam. Kalau seandainya suama itu najis. Tidak mungkin sumama diikat dalam masjid Nabawi Bagaimana Rasulullah masukkan najis dalam masjid Di antara ribosnya orang-orang kafir Tidaklah najis Bolehnya seorang Muslim menikah dengan wanita ahlul kitab Dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani sebagaimana Allah sebutkan Dalam surat Al-Ma'idah Bawasanya ya, Orang-orang Al-Muhsanat Min ahlul kitab dari orang-orang yang beriman terhadap Alkitab yaitu Yerusalem Nasrani. mereka boleh dinikahi oleh lelaki kaum Muslimin. Ya. Jangan sampai kita katakan bahwasanya sebagian orang mengatakan itu di zaman Nabi. Zaman sekarang sudah tidak boleh lagi. Tak benar. Sebagian orang mengatakan di zaman Nabi ahlul kitab ya masih benar masih lurus. Sekarang ahlul kitab sudah tidak lurus. Kita bilang tidak di zaman Nabi juga ahlul kitab sudah tidak lurus. Makanya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau seandainya seorang wanita Nasrani atau Yahudi itu najis, terus bagaimana berinteraksi dengan suaminya seorang Muslim? Bagaimana makan barengnya? Bagaimana berhubungannya? Ya ini, ini menunjukkan bahwasannya mereka tidaklah, tidaklah najis. Demikian juga diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW ya, didatangkan pakaian yang dijahit oleh orang-orang musyrikin oleh orang-kafir dan dipakai oleh Nabi SAW. Ini semua dalil menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin tidaklah najis zatnya tetapi najis akidahnya najis keyakinannya. Oleh karena saya katakan bahwasanya sebagian orang yang sebagian kelompok sesat di tanah air kita yang dikenal dengan Islam jamaah yang kalau ada orang masuk di rumahnya kemudian dipel ya. Kita bilang zaman Nabi orang kafir aja masuk bersitnabawi tidak dipel kenapa kemudian ada orang Islam masuk di rumahnya kemudian dia pel kemudian dia dia lap. Nah, ini tidak benar seperti ini. Ini penghinaan terhadap kaum muslimin. Sambil-sambil ada salah seorang yang masuk di masjid mereka, kemudian dia pun berjalan menuju masjid, disentuh seluruh masjid. Akhirnya setelah dia keluar harus kerja bakti. Masjid harus dibersihkan seluruhnya. Ini keyakinan yang salah. Fikih dari mana ini ya? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang Yahudi para sahabat berjualan dengan orang-orang Yahudi Rasulullah s.a.w. menerima makanan dari hadiah dari orang Yahudi, disebutkan s.a.w. menerima, ya makan keju dari kiriman dari dari negeri kafir, negeri Kisham, s.a.w. makan roti, makan juga kambing, pemberian orang Yahudi. Dan tidak ada, tidak di rinsoi dulu kambingnya, baru kemudian di dimakan. Oleh karenanya orang-orang seperti ini yang jahil, tidak mengerti agama akhirnya menerapkan pada sesama muslim Wallahu alam kita ini muslim atau kafir di mata mereka? Wallahu alam bisa wab karena kita tidak membaiat imamnya. Sebagian kita mungkin dikafirkan atau tidak? Perlu kita tanyakan lagi. Ikhwani fillah para hadirin rahmatillahi wa ta'ala. Para ulama khilaf tentang masalah memakan dari bejana-bejana ahlul kitab, ya. Hukumnya bagaimana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, inna bi ardin kau min ahli kitab. di kau min ahli kitab. Kita berada, tinggal bersama mereka. Ya Rasulullah alul kitab. Asmanakuluh min aniatihim. Apakah boleh kita makan dari bejana mereka? Rasulullah salam. Letak kulubiah. Jangan makan dari bejana-bejana mereka. Kecuali kalian tidak mendapati selain bejana tersebut, faksiluh, maka cuci lah wakulubiah. Baru kemudian makan. Dari sini sebab Allah menyatakan bahawasanya makruh, ya, tidak disukai. Ya tidak diperbolehkan atau dibenci kita makan dari bejana-bejana milik ahlul ahlul kitab secara mutlak secara mutlak ada pendapat ulama seperti ini pendapat berikutnya seperti pendapat mazhab syafi'i ya hukumnya asalnya makruh kecuali kalau sudah yakin sucinya maka tidak mengapa kalau yakin sucinya bejana tersebut tidak mengapa ini pendapat yang cukup kuat Taib, kita lihat hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang secara mutlak. Lata'kulu fiha. Jangan kalian makan. Rasulullah SAW melarang secara mutlak. Dan asalnya dalam kaidah usul fikih, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya ar demikian juga dalam kitabnya Al-Um, Al-Aslu finnahyi lit-tahrim. Kata Imam Syafi'i bahawasanya, asal dalam larangan dalam syariat adalah untuk mengharamkan. Kecuali sampai ada dalil yang memalingkan. Sampai kepada nahyatan zih, kepada makruh. Jadi ini kaedah usul fiqh yang ditanamkan oleh Al-Imam Syafiq rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan dikatakan Al-Imam Syafiq termasuk orang yang pertama kali menulis buku tentang usul fiqh. Dalam kitabnya Ar-Risalah beliau mengatakan, hal aslu fi, fi nahyili tahrim asal dalam pelarangan adalah untuk mengharamkan. Dalam kitabnya al juga beliau mengatakan demikian, Sampai ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Apakah ada dalil yang mengalingkan hadis ini dari haram menjadi makruh? Ya, Ada, nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya Intinya ada dalil-dalil seperti Rasulullah SAW Ternyata makan dari masakannya Ahlul Kitab Rasulullah SAW ternyata ya Minum dari bejana milik ahlul Ahlul Kitab Dalil-dalil yang seperti ini Memalingkan larangan tersebut dari Haram menjadi makruh Dari apa? Dari haram menjadi makruh Sekarang, kalau sudah terpalingkan dari haram menjadi makruh Berarti tetap kaedahnya Makruh secara mutlak Karena Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW tidak mengatakan Kecuali kalau kalian yakin suci Kecuali kalau kalian tidak yakin suci Kecuali kalian ragu ragu Tidak ada perincian dari Nabi Berarti makruh secara mutlak Dan ini pendapat sebagian ulama Madhab Syafi'i mengatakan tidak Makruh kalau tidak diketahui Tapi kalau diketahui suci Maka tidak makruh Dalilnya apa? Dalilnya sebab turunnya hadis ini sebab kenapa ada perbincangan tentang hadis ini dalam riwayat Abu Daud. Abu Sa'labal Sa Khusyani radhiyallahu ta'alahu berkata, "Inna nujawiru ahlal kitab. Kami ini bertentaga dengan bertetangga dengan ahlul kitab," kata Abu Sa'labal Sa Khusyani. "Wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir, dan mereka itu suka masak babi di panci-panci mereka. Wa fi aniyatihim al-khamr, dan mereka suka minum Khamar dari bejana-bejana mereka. Jadi, kasusnya khusus. Jadi, Abu Salab al-Khushani berbicara tentang Ahlul Kitab, yang hobinya makan apa? Makan babi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau gitu jangan makan dari tempat seperti itu. Karena khawatir ada sisa-sisa babi di di situ. Kecuali kalau kalian sudah mencucinya, sudah hilang najisnya, baru silakan makan. Oleh karenanya, hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu, suatu kaum yang hobinya memang makan babi, atau anjing misalnya, atau minum bir dari bejana-bejana mereka. Kalau mereka menghidangkan kita dari bejana tersebut, ya maka tidak boleh langsung kita makan, karena kita tahu bejana tersebut sering digunakan untuk masak benda-benda yang yang najis. Tapi kalau ternyata kita tahu, ini tetangga kita, ahlul kitab, tidak pernah beli babi, ya. bahkan tidak suka makan babi misalnya, karena menjaga kesehatan misalnya, dia, dia hanya makan ayam misalnya, ayamnya pun dia beli dari orang Islam misalnya, atau dia sembelih dia, Menyembeli bukan dengan distrom atau bukan bukan dengan dilemparkan dalam air panas. Maka tidak mengapa. Karena sembelian al-kitab hukumnya apa? Halal. Sembilian al-kitab hukumnya halal. Kalau kita tahu tetangga kita tidak suka makan babi. Dan dia hanya makan hal-hal, barang-barang yang halal. Maka tidak mengapa kita makan dari uh, bejana mereka. Dan oleh karenanya. Uh, Al-Imam Ahmad rahimahullah dan madhab Hanabilah. Mirip dengan madhab syafi'i. Kalau madhab syafi'i mengatakan bahwasanya Asalnya makruh, kecuali kalau kita tahu itu benar-benar suci, maka tidak makruh. Kalau Imam Ahmad lebih mudah lagi dia mengatakan, asalnya tidak makruh. Ya. Asalnya tidak makruh, hanya tidak boleh kalau tahu ada najisnya. Di balik. Asalnya tidak apa-apa. Tidak ada makruh sama sekali. Sampai kalau kita tahu ada najisnya, baru jangan dimakan. Baru jangan makan dari situ. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan dalil-dalil yang umum seperti al-asru fil asya' al-ibaha' Asalnya dalam segala perkara asalnya boleh digunakan. Kemudian juga bahwasanya sembilan ahlul kitab asalnya halal. Kalau ada ahlul kitab kita tidak tahu dia suka makan babi, kita tahu dia tapi dia makan babi sembunyi-sembunyi. Tetap kita ambil hukum asal boleh kita mak pakai berjana dia karena dia makan babi tidak kita tidak kita ketahui dia diam-diam. Karena hukum asal ahlul kitab sembelihannya adalah halal. Jadi ikhwani fil lazanillah yaqum pendapat Allah alam yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad, rahimahullah bahwasanya asal dalam bejana maupun bejana ahlul kitab asalnya boleh digunakan sampai ada kejelasan keyakinan bahwasnya situ ada najis baru tidak boleh digunakan. Ikhwan fil lazanillah yaqum kita disebutkan dalam satu hadis diantara yang menguatkan hal ini. Ada satu hadis dari Jabir bin Abdullah dia mengatakan, "Kunna nagzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa nusibu min aniyati al-musyrikin wa asqiyatihim, fa nastamti'u biha fa ya'ibu dhalika alaina." Kata Jabir bin Abdullah, "Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami mengalahkan orang-orang musyrikin, kami mengambil bejana-bejana mereka. Ini harta rampasan perang. Dan kami gunakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Mencela kami, berarti hukumnya tidak, tidak mengapa Dan kita tahu sering dulu terjadi peperangan Sering terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Dan tidak satu hadis pun Rasulullah SAW melarang mereka Untuk langsung menggunakan Bejana-bejana, padahal mereka butuh mungkin Untuk masak, tidak langsung pulang ke Kota Madinah, tapi menetap dulu Biasanya Rasulullah SAW, kalau sudah menang Dia tinggal dulu tiga hari ya. Kemudian mengambil bejana-bejana milik orang-orang musyrikin Namun tidak direwatkan satu hadis pun Rasulullah SAW mengatakan ya Bahwasannya jangan digunakan ini menunjukkan bahwasanya asalnya hukumnya boleh dipakai kecuali ada kejelasan bahwasanya di situ ada najis. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu jawas isti'mal aniyatil musyrikin. Ini sekarang dalil yang menunjukkan boleh, bolehnya menggunakan ya bejana milik kaum musyrikin. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah, An-Imran bin Hussein radhiyallahu ta'ala anhumah, An Na Sallallahu Alaihi Wasallam Asyhabu Tawdzu Min Mazada Emraat Mushrikee Muttafaqun Alaihi dari Sahabat Imran bin Hussein Dia mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabatnya berwudu dari tempat air milik seorang wanita Mushrikee Mazada Mazada adalah tempat air yang dibuat dari kulit gentong air tapi terbuat dari kulit Disebut dengan Mazada karena ada kulit yang ditambah jadi dibuat bukan dari satu kulit hewan saja tetapi mungkin dari dua hewan. Sehingga tempat air tersebut gentongnya besar. Ya, sehingga disebut dengan mazada itu sesuatu yang ditambah. Artinya kulitnya ditambah sehingga menjadi lebih, lebih luas dan lebih volumenya lebih besar. Pernah Rasulullah SAW berwudu dengan para sahabatnya dari air yang ditampung di bejana tersebut. Ini bejana milik orang wanita musyrika. Kata Al-Hafiq Ibn Hajar Muttafukun Alayhi. Diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dalam sahih mereka fi haditsin tawil dalam hadis yang panjang. Tetapi para ulama menjelaskan ini ada waham dari dari Al Hafiz Ibn Hajar. Memang ada hadis yang panjang menjelaskan akan hal ini. Tetapi tidak disebutkan tentang wudhunya Nabi dari bejana tersebut. Adapun tentang wudhunya Nabi dari bejana tersebut dalam riwayat selain kalau tidak salah dalam Nasa'i, bukan dalam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang saya akan bacakan hadis yang panjang tersebut yang kata Ibnu Hajar dalam hadis yang panjang, karena hadis tersebut, ya, ceritanya cukup panjang ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kata Imran bin Hussein, "Kunna fi safarin ma'annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asraina". Kami berjalan bersama Nabi dalam safar dan kami pun berjalan bersama Nabi. Hatta idha kunna fi akhirilail waqa'na waqa'atan la waqa'ata ahlal musafir minha. Sampai tatkala kami bersafar bersama Nabi tiba di malam hari, kami pun lelah dan kami tidur sangat nyenyak dan sangat indah tidak ada orang yang lebih indah tidur daripada kami tatkala itu artinya sangat letih dan sangat capek sehingga kami pun tidur pulas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai salat subuh pun bablas jadi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bablas tidak salat subuh kecuali matahari sudah terbit ya sebagian orang kalau kamu kok enggak salat subuh Nabi aja pernah enggak salat subuh terlambat cuma sekali Mas kamu berkali-kali kalau Nabi Nabi cuma sekali ya Nabi pernah bahas tadi ini, ini ada ini termasuk apa? E, pelipur lara bagi kita. Terkadang kita sudah semangat subuh, tahu-tahu kita kita apa namanya? terlambat. Kita bilang oh, alhamdulillah. Nabi juga pernah <laughs> Tapi jangan sering-sering ya. Jangan sering-sering. Kalau sekali tidak mengapa. Kata Mary, kata Amr bin Husain, maka kami pun tidur sangat indah ketika itu. Fa ma ayqazana illa harrus syams dan tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Artinya sudah terik, mungkin sudah jam 8, sudah jam berapa? Jam 7 sudah panas baru kami terjaga. Wakana awwalu manistaq wa kana awwalu manistaq fa man fulan thumma fulan thumma fulan. Kata Imran yang pertama kali bangun tatkala itu si fulan, kemudian si fulan, kemudian si fulan. Disebutkan oleh Abu Raja Al-Atari di nama-nama tersebut. Ya. Kemudian yang keempat yang bangun Umar bin Khattab. Yang ketiga pertama entah siapa ya. Si fulan si fulan si fulan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Namun, tatkala Umar bangun, tidak ada yang berani menghukumkan Nabi. Nabi masih tidur. Subhanallah. Sahabat sudah bangun, Nabi masih masih tidur. Dan para ulama menyebutkan, Nabi SAW. Meskipun dia tidur, hati beliau terjaga. Tetapi pada saat ini beliau tertidur, bahkan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajari kita bagaimana kalau ada umatnya yang tertidur. Ada hikmah di baliknya. Karena Allah hanya menjadikan Nabi ketiduran cuma apa? sekali, sudah cukup. Untuk mengambil hikmah dari tersebut ya, dari kejadian tersebut. Jadi kalau bagaimana orang ya tertidur, bagaimana kalau bangun tato sudah jam tujuh, ternyata masih boleh sholat sunnah dulu dua rakaat, baru kemudian sholat subuh berjamaah, ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hanya satu kali Allah takdirkan Nabi ya terlambat bangun subuh. Wa Wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idalama idanama lam yuqaf hatta yakuna huwa yastaykid. Kata Imran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur tidak ada yang berani bangunkan, sampai dia bangun sendiri. Liandalah nadi, mayhadusulahu fi naumihin dan kami kita tidak tahu apa yang terjadi dalam mimpinya. Para sahabat aku jangannya ada mimpi, kita tahu mimpinya para nabi adalah apa? wahyu, mimpinya para nabi adalah wahyu, jadi lagi turun wahyu dibangunkan ya, tidak ada yang berani bangunkan, dibiarin saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Almasaiqadhu Umar wara'ama asyhabul nas wa kana rojul jalidan. Tetakala Umar berkata bangun. Dan melihat orang-orang juga mulai terbangun. Dan Rasulullah masih tidur. Dan Umar adalah orang yang tegas. Fakabbar. Maka Umar pun cara membangunkan Nabi bagaimana dia bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar dengan suara yang keras. Warafaa sawtahu bitaqbir. Dia mengangkat suaranya dengan suara keras. Bertakbir dengan suara yang lantang. Fama'zala yukabbir. Nabi tidak bangun-bangun. Terus Umar bertakbir. Fama'zala yukabbir. Waya'rfa' sawtahu bitaqbir. Hatta istaikadah bisautihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu terjaga Karena mendengar berisiknya, takbirnya siapa? Umar Al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Falammah sayiqadah, syakaw ilaihi ladhi ashabahum. Maka para sahabat pun mendatangi Nabi SAW, dan mengeluhkan tentang apa yang mereka hadapi sekarang, terlambat bangun. Ya. Kemudian ada yang kehausan, ada yang junub belum dapat air. Pokoknya kondisinya mereka keluhkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, La dhair, tidak jadi masalah. Fartahala, Fasah rogoi roba'id. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk pergi. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya di situ ada, ya, ada syaitan yang menggoda sehingga Nabi Sallallam pindah ke tempat yang lain. Summa ya. nazarah. Kemudian beliau pun berhenti di tempat yang agak jauh, yang tidak terlalu jauh. Fada abil wudhu'i fatawadhuah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta dihidangkan atau disiapkan air wudhu, kemudian Nabi berwudhu. Wanu diabis salat. Kemudian dikumandangkan di, di, di azan untuk salat. فَصَلَّبِ النَّاسِ Kemudian Rasulullah SAW mengimami para sahabat. فَلَمَنْ فَتَلَا مِنْ صَلَاتِهِ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ مُؤْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَأَ الْقَوْمِ Tatkala sudah selesai solat, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat ada seorang di pojokan sendirian, tidak solat tadi berjamaah. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, Ma mana أَكَيَا فُلَانْ أَنْ تُصَلِّي مَأَ الْقَوْمِ Mamana akai fulan antu salima alqaum apa yang mencegahmu wahai fulan kenapa kau tidak solat bersama jamaah tadi kata dia asobat ni janabatun wala saya ter tertimpa saya junub dan tidak ada air untuk mandi junub kata nabi SAW alaihi wasallam alaik bi said fa innahu yakfik cukup tayamum ya cukup tayamum terus ikut berjamaah kalau tidak ada air apa tayamum tidak usah repot-repot summa -repot. sa rawi nabi sallallahu alaihi wasallam fashtak fashtak fashtaka fascak, ilaihi Anasummin An al atas. Kemudian orang-orang pun datang yang lain mengeluhkan kepada Nabi tentang rasa haus, rasa dahaga yang mereka rasakan. Pada afulanan, maka setelah berjalan sebentar mereka kehausan Rasulullah SAW kemudian berhenti, Rasulullah SAW mengambil si, manggil Sifulan. Bukannya Yusmihi Abu Raja, tapi perawi dalam riwayat ini lupa siapa nama si Fulan tersebut. Nasiah Auf, Auf, perawi hadis lupa siapa nama orang tersebut. Padahal perawi yang lain Abu Raja al Atori tahu nama orang ini wadaa Ali, Rasulullah sallallahu panggil Ali. Kemudian Rasulullah sallallahu mengutus dua orang ini, Ali bin Abi Thalib dengan salah satu orang sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi ma." Pergilah kalian berdua dan carilah air. Fantalaqa fatalaqa imra'atan baina mazadatain aw sathtain. Maka berjalalah kedua orang ini, Ali dan temannya, sampai bertemu dengan seorang wanita musyrikah yang dia sedang menunggangi seekor unta. Dan diantara berada diantara dua gentong air, yang gentong air ini terbuat dari kulit, ya. Ya, menunjukkan e, gentong air tersebut bukan dari bukan dari tanah, bukan dari tembikar, tapi dari apa? Dari kulit. Tentunya kulit tersebut merupakan hasil sembelihan mereka, hasil sembelihan orang musyrik. Tetapi karena sudah disamat, ya, berarti kulit tadi jadi suci. Sekarang dari mana mereka dapat kulit tadi? Dari hewan yang mereka sembelih. Hewan yang disembeli oleh orang musyrik hukumnya bangkai tetapi karena sudah disamak maka tidak mengapa ditelatakan air tersebut dan sudah menjadi benda yang suci kemudian faqala laha ainal ma maka ali bin abi thalib bersama orang tadi bertanya sah sahabatnya bertanya di mana tempat air di mana sumber air kata wanita ini ahdibil ma ams haditsa'a saya ketemu air terakhir kali kemarin waktu yang sama artinya dia sudah jalan jauh jadi posisi air jauh sekali Terakhir saya dapat air sehari yang lalu. Ya. Artinya sudah berjalan seharian. Berarti jaraknya jauh sekali. Sehingga kata dia. وَنَفَرُونَ خُلُوفًا Adapun teman-teman safar saya sedang pergi sekarang mencari air. Sebenarnya dijelaskan oleh Al-Habith Mahajar dalam Fathul Bahri. فَالَا لَهَا إِنْ طَلِقِ إِذًا Akhirnya Ali mengatakan kalau gitu pergi ketemu Rasulullah SAW. Dipaksa oleh Ali bin Abi Talib. Ya. Dan sahabatnya. Qalat ilaina, kata dia ke mana? Kata Ali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita musyrikah ini berkata, "Apakah Rasulullah itu yang disebut dengan sabiq?" Sabiq itu artinya orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Kita tahu ya ikhwan, bahwasanya orang musyrikin memberikan banyak julukan kepada Nabi. Baik orang gila, baik dikatakan adalah penyihir, baik dikatakan tersihir, baik dikatakan apa namanya? orang sinting, dukun. Tetapi, di antara lakop atau gelar yang paling mereka jadikan andalan adalah sobek. Apa artinya sobek? Sobek adalah orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Kenapa? Karena kalau diberi gelar tersebut, orang-orang tidak mau ikut nabi. Karena asalnya orang-orang tidak mau keluar dari adat nenek moyangnya. Mereka berusaha bertahan dengan tradisinya. Oleh karenanya nabi dicap dengan sobek. Karena kalau mereka ikut nabi, nanti mereka juga termasuk orang-orang yang keluar dari tradisi nenek, nenek moyang mereka. Oleh karenanya, sebagaimana saya telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara hal yang paling membuat orang-orang kafir, musyrikin sulit untuk masuk Islam, karena mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu aliran, di atas suatu ajaran, dan kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Kemudian, didatangkanlah, didatangkanlah wanita tersebut kepada Nabi Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Tholib dengan sahabatnya tadi menceritakan kejadian mereka bertemu dengan wanita ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunkan wanita tersebut dari ontanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dihidangkan sebuah tempat air. Kemudian Rasulullah Sallam mengambil sedikit air dari mazadah tadi, dari gentong air yang terbuat dari kulit tadi, diambil sedikit, ditumpahkan ke bejana milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gelas atau mungkin tempayan kecil. Aukaa afwaha huma waatulak gozala. Rasulullah SAW membuka tutupnya di atas, kemudian Rasulullah SAW membuka tempat yang untuk mengalirkan air ya, selang yang di bawahnya. Jadi kalau tempat air kita tahu ada tempat isi air dan di bawahnya ada untuk menurunkan air. Namanya gozala. Itu dibuka sehingga mengalir air sedikit, kemudian ditutup lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang kecil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isqo <tuk> wastaqo, ya, silakan minum. Dan berilah minum, akhirnya para sahabat pun mengambil air sebanyak banyaknya dari tempayan yang kecil tadi. Ini di sini ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan ada mereka sekitar 40 orang, masing-masing mereka memenuhi tempat air mereka dari tempayan kecil tadi, bukan dari gentong air tadi sudah ditumbangkan sudah selesai. Kemudian diambil air tersebut tidak habis-habis, masing-masing sahabat memenuhi kirbahnya, memenuhi tempat airnya, kemudian mereka minum sepuas-puasnya, setelah mereka semua sudah selesai, yang tadi kena janabah, ambil air untuk mandi apa? Mandi junub. Untuk mandi junub. Kata Nabi SAW, اِذْحَبْ فَاَفْرِقْ عَلَيْكَ فَاَفْرِقْهُ عَلَيْكَ Kata Nabi SAW, ketika orang junub tadi datang, kata Nabi, ambil air ini, dan tumpahkan ke atas kepalamu. Ini dalil, kata para ulama, bahwasannya, orang kalau mandi junub, Minimalnya adalah seluruh tubuhnya basah. Jadi kalau sunnahnya kita bilang bismillah, kemudian kita wudu dulu, kemudian kita basahkan kepala dulu, kemudian kita lemparkan apa, tuangkan air di sebelah kanan dulu baru kemudian ke ke kiri dulu. Ini sunnahnya demikian. Tapi minimalnya apa? Minimalnya adalah basah seluruh tubuh. Karena dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan idhab faafrikhu alik, pergilah engkau dan siramkan kepada kepada tubuhmu. Rasulullah Sallallahu tidak mengajarkan harus ini dulu, harus ano dulu, enggak. Oleh kerana para ulama mengatakan barang siapa yang misalnya keburu-buru dan ingin mandi junub, dia tinggal bilang bismillah, kemudian nyebur dalam kolam, keluar sudah sah. Yang penting tubuhnya seluruhnya apa? Basah. Tinggal dia kumur-kumur dan dia masukkan air di hidungnya. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi intinya dia tinggal nyebur bismillah, nyebur, keluar, sudah, sudah sah. Ini mandi junub yang minimal. Ya. Mandi junub yang minimal kalau keburu-buru, atau kepepet, atau kurang waktu. Namun asalnya kita berusaha menjalankan sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sang wanita musyrikah ini melihat kok bisa tempat yang sedikit tadi, bisa jadi banyak. Orang ambil nggak habis habis, orang ambil air nggak habis habis. Sudah dipenuhi tempat air semua tidak habis habis. Akhirnya setelah itu Rasulullah Sallam, ya, mengatakan ijma ulahah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan makanan dikumpulkanlah makanan sebagai imbalan terhadap wanita musyrikah ini. Mereka pun meletakkan satu kain kemudian diberikan kepada wanita musyrikah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita musyrikah ini, "Ta'lamina ma razaqna min Maika mimma iki syai'an? Walakinallaha huwa alladhi asqa'na Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai, tahukah engkau wahai wanita musyrikah? Sungguhnya kami tidak mengambil sedikit pun dari airmu." Tetapi Allah yang memberikan minum dari kami. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala me, me, me, apa namanya, mengisi air di di Anu dikembalikan lagi kepada Nabi airnya. Jadi tidak ada satu tetes pun yang Nabi ambil dari wanita Musyrikah tadi. Tidak ada. Hanya Nabi Rasulullah ingin mengejarkan kepada para sahabat harus berusaha, harus berusaha. Rasulullah Sallallahu bikin keberkahan, tetapi harus berusaha dahulu. Oleh Olehkannya seperti tatkala ibunya Nabi Isa Alaihi Salam, ya tatkala dalam keadaan lapar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidakala dalam keadaan lemah Mau melahirkan Dan tidak ada makanan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Goyangkan akar pohon korma Maka akan turun Ya rutop Yaitu korma-korma muda Akan jatuh dan tinggal kaum makan Sekarang kalau kita goyang akar Bisa goyang tidak kormanya? Tidak bisa goyang Apalagi kormanya bukan korma tua Korma masih muda Keras di tangkainya Tapi Allah memerintahkan kepada Ya Maryam Binti Imran agar melakukan usaha. Di antaranya dengan goyang meskipun tidak goyang. Nanti Allah yang akan jatuhkan apa? Buah-buah korma tersebut. Seperti Rasulullah SAW nyuruh para sahabat untuk mencari air. Rasul akan minta berdoa kepada Allah untuk memberkahi air tersebut menjadi air yang banyak. Tetapi sesungguhnya tidak satu tetes pun dari air wanita tersebut diambil oleh Nabi SAW. Ini mujizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian akhirnya wanita ini terlambat pulang tatkala ketemu dengan kaumnya mereka bertanya mahabasaki ya fulana apa yang buat kau terlambat datang kata dia alajab ada sesuatu yang menakjubkan aku bertemu dengan dua orang kemudian mereka berduang membawaku kepada seorang yang kau sebut yang disebut dengan sabiq orang yang keluar dari agama nenek moyangnya kemudian dia melakukan demikian-demikian dia pun cerita fa wallahi innahu la asharun nas min baini hadhihi wa hadhihi kata wanita ini demi allah wanita musyrikin tapi dia bersubah dengan nama Allah. Demi Allah bahawasanya, laki-laki itu adalah orang yang paling jago sihir antara langit dan bumi. <laughs> kata, Tidak ada yang lebih jago sihir daripada laki-laki ini, kata. Kata wanita musyrika ini. Kemudian, ikhwanifillah zaniallahu'ayakum. Kemudian setelah itu, kaum, muslim, kaum muslimin disebutkan sering menyerang orang-orang musyrikin. Mereka menyerang orang-orang kaum musyrikin. Terutama orang kabilah Gotofan yang ada di daerah timur kota Madinah. Yang sering merampok ya Rasulullah SAW sering menyerang mereka karena mereka dahulu sering menyakiti dan berkelompok dengan berkelompokan dengan kaum musyrikin menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya Nabi SAW menyerang kecuali kampung yang di situ ada wanita musyrik ini tidak pernah diserang oleh Nabi SAW tidak pernah diserang oleh Nabi SAW oleh karenanya satu saat wanita ini berkata kepada kaumnya. Ma'arohannahu ha la ilkaum yadauna kum amdan, fahallakum fil Islam. Kata dia, saya rasa mereka kaum Muslimin bukan sengaja ninggalkan kalian. Apa namanya? Bukan lupa sehingga lupa menyerang kalian, tapi sengaja meninggalkan kalian. Dia katakan bahawasanya, dia ingin katakan kepada mereka bahawasanya Muhammad dan para sahabatnya meninggalkan kita karena punya utang baik sama saya, budi baik sama sama saya sehingga kita ini tidak diserang. Sementara dia menyerang kampung-kampung yang lain kecuali kampung kita. Karena dia punya hutang budi baik sama saya. Itu pun hutang budi sebenarnya tidak ada hutang budi. Karena akhirnya tidak ada diambil. Setes pun tidak ada yang diambil. Akhirnya. Fadakhalu fil islam. Fa'atauha fadakhalu fil islam. Kata dia. Maukah kalian masuk islam? Sama mengikuti orang seperti ini. Akhirnya mereka semuanya masuk. Masuk islam. Artinya mereka merenungkan. Ini orang baik ya. Masa gara-gara cuma minjemin air dikembalikan lagi airnya. Dia tidak serang kita. Ini orang baik. Akhirnya mereka pun masuk, masuk Islam. Ikhwanillah yang diAllah wa yaqum. Ini hadis yang panjang disebutkan dalam Lafal Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini tidak disebutkan Nabi berwudu dari dari air yang dikeluarkan dari bejana wanita musyrikah tadi. Akan Nabi disebutkan Nabi saw minum. Para sahabat juga minum dari. Kemudian air tersebut juga digunakan untuk mandi junub oleh. Seorang sahabat. Intinya air tersebut boleh digunakan untuk bertohar. Padahal air tersebut dikeluarkan dari bejana milik wanita musyrikah, yang bejana tersebut tersebut terbuat dari kulit yang kulit tersebut merupakan dari sembelihan orang-orang musyrik yang tidak bilang Bismillah. Ya. Tetapi karena sudah disamak kulit tersebut sudah suci. Dan kita orang-orang musyrik mungkin makan bangkai, mungkin minum khamr dari bejana tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tidak tanya-tanya. Tadkala itu langsung menggunakan air yang dikeluarkan dari bejana wanita musyrikah tadi. Ini dalil bahwasannya. Hukum asalnya kalau ada bejana yang di, di, milik orang musyrik. Atau milik orang ahlul kitab. Maka boleh kita gunakan sampai ada dalil kejelasan bahwasannya ada najis di situ. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ada najis di situ. Maka boleh di, digunakan. Wallahu a'lam Wallahualam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga yang terakhir. Tentang bolehnya memperbaiki, ya, memperbaiki gelas yang pecah dengan menggunakan rantai perak. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bahwasannya. Kaum muslimin dilarang menggunakan emas dan perak secara mutlak. Ya, karena ada keumuman hadis-hadis yang melarang. Di antara ilahnya sebab kenapa kita tidak boleh menggunakan emas dan perak kecuali para wanita ya. boleh berhias dengan emas lelaki tidak boleh tidak boleh menggunakan emas sedikit pun kenapa karena asalnya ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya itu merupakan apa aniyatu ahli jannah bahwasanya bejana-bejana emas adalah dan perak adalah bejananya ahli penduduk surga walahum fil dunia. adapun emas dan perak bejana-bejana tersebut hanyalah dipakai oleh orang-orang kafir oleh karenanya di antara hikmah tidak boleh kita menggunakan bejana emas dan perak pertama agar tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir dan yang kedua agar tidak bersegera mengambil kenikmatan yang ditundakan oleh Allah untuk penduduk surga. Akan tapi ternyata ada dalil yang mengecualikan jika jumlahnya sangat sedikit. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala dia mengatakan anna qadahan nabiy sallallahu alaihi in wasallam ing Gelas nabi pecah. Fattah ada sya'bi silsilatan min fil maka Nabi saw pun menjadikan tempat yang pecah tadi ada rantai semacam rantai yang terbuat dari perak untuk mengikat pecahan tadi, sehingga masih bisa digunakan. Ini dalil bahwasanya bagaimana seorang tidak mubazir Rasulullah saw tidak buang bejana tersebut, tidak buang gelas tadi, tapi diperbaiki. Artinya kalau ada barang yang masih bisa dipakai maka jangan di, dibuang. Kalaupun kita tidak sudah tidak minat, ingin yang baru, berikan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelasnya tidak dia buang. Gelas gampang, tapi dia tidak buang. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya gelas ini terbuat dari kayu. Gelasnya bukan dari beling tidak, tapi dari kayu kayu yang bagus. Ya, namun ada retak sedikit sehingga butuh untuk di diikat sehingga tidak bocor. Ada retak sedikit sehingga butuh untuk diikat. Dan Nabi SAW mengikatnya dengan Ya rantai dari perak Para ulama khilaf Tentang lafaz libaid ini Siapa sebenarnya yang mengikat? Nabi atau Anas bin Malik? Cangkir Nabi SAW ini bertahan lama Cangkir Nabi ini bertahan lama Disebutkan oleh Al-Simalahual salah seorang perawi hadis. Ra'aitul khadah wa syariftu minhu Saya lihat cangkir tersebut Dan saya minum dari cangkir tadi Mencari keberkahan dari Nabi SAW Karena pernah Nabi minum dari cangkir tersebut Kemudian juga Ali bin, Hus, bin Al Hasan pernah berkata, roa itul kadah washarib minhu. Saya juga pernah melihat cangkir tersebut saya, saya minum dari cangkir tersebut. Al qurtubi juga menyebutkan dalam Muhtasor Sahih Bukhari dia menyebutkan ada tulisan tangan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, roa itu hadal kadah bil Basrah washarib tu minhu. Saya lihat bahasanya cangkir tersebut masih ada di Kota Basrah dan saya minum cangkir tersebut, dari dari cangkir tersebut. Oleh karenanya cangkir tersebut bukan dari terbuat dari perak tetapi terbuat dari kayu ada retaknya sedikit kemudian diikat dengan dengan perak. Sekarang bagaimana hukumnya ternyata boleh entah yang melakukan Nabi saw atau entah yang melakukan Anas bin Malik. Kalau yang melakukan Anas bin Malik maka ini anjala masab dari Anas bin Malik. Tapi kalau melakukannya Nabi berarti dalil. Tapi bagaimanapun ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita boleh menggunakan perak ya kalau kadarnya sedikit. Di antaranya seperti Nabi saw membolehkan pakai cincin dari perak, boleh atau tidak? Boleh. Cincin dari perak boleh dipakai. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah saw pedangnya di bagian bawah dekat-dekat eh, apa namanya pegangan pedang itu ada peraknya, hiasan dari dari perak. Berarti boleh menggunakan hiasan dari perak. Kedewakan juga sebagian sahabat demikian. Oleh kerana para ulama menyebutkan kalau perak selama ukurannya sedikit Maka masih boleh digunakan Demikian juga dari hadis Ummu Salamah Ummu Salamah, istri Nabi SAW Pernah menyimpan rambut Nabi SAW Beberapa helai, rambut Nabi Disimpan dalam jul-jul Jul-jul adalah seperti tempat kecil Seperti ukuran uh, Bel, apa namanya? Bel ya, yang bunyi-bunyi apa namanya? Lonceng, lonceng, ukuran lonceng ukurannya kecil di situ dia meletakkan rambut-rambut nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang sakit ditumpahkan air kemudian diminumkan maka sembuh karena kita tahu bahwasanya tubuh nabi adalah penuh keberkahan bahkan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam bisa digunakan untuk apa untuk obat rasulullah SAW meludahi mata ali langsung sembuh dengan mu'jizat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Al tubuh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buang bahkan buang dahai dahaknya para sahabat berebutan untuk mengambil apa? Dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena keberkahan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya rambut-rambut tersebut diletakkan di juljul -jul min fiddah. Diletakkan di sebuah tempat terbuat dari perak. Ini berarti kalau perak jumlahnya sedikit boleh digunakan. Seperti misalnya tempat cilak dari perak misalnya atau tempat perak untuk bakar apa namanya? Eh, Bakur kayu gaharu Bukan menyan ya Untuk bakar apa kayu? Kayu gaharu Ini juga boleh selama ukurannya Sedikit Ini hampir para ulama Kebanyakan menyetujui Jadi masalah bagaimana Kalau yang sedikit itu emas Boleh enggak kita menggunakan sedikit emas Ada khilaf yang panjang di kalangan para para ulama Ada yang mengatakan boleh Selama engkau mengatakan Boleh menggunakan sedikit perak kalau begitu boleh juga menggunakan sedikit emas. Apa dalilnya? Dalilnya tentang kisah hadis Arfajah bin As'ad ya, At-Tamimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidhi. Ya. Dan di sini hadis yang atau sahih. Ya. Disahihkan atau dihasilkan oleh Syekh Albani dan juga Al-Hakim. Jadi Arfajah ini, di zaman jahiliyah, waktu yawm Kulab, yaumil kulab, jadi ada peperangan jahiliyah di suatu tempat yang lokasinya dekat suatu mata air namanya air mata al-kulab, bukan al-kilab. Al-kilab artinya anjing-anjing, tapi air mata air namanya al-kulab. Maka mereka berperang, ternyata arfajah ini hidungnya terpotong, hidungnya putus. Akhirnya dia ganti hidung dengan menggunakan perak. Dia bertahan, meskipun perak menimbulkan bau. Ada antan menimbulkan bau, enggak enak. Tapi dia bertahan. Sampai akhirnya di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW melihat dia pakai perak dan menimbulkan bau. Kata Rasulullah SAW, ganti dengan emas. Maka hidungnya dicopot, hidung peraknya diganti dengan hidung? Hidung emas. Ini dijadikan. Dan oleh sebagian orang bahwasanya boleh. Menggunakan apa? Menggunakan emas kalau kadarnya sedikit. Sebelumnya saya sampaikan ada kisah yang disebutkan oleh... Uh, sebagian ahli hadith oleh Syindi dalam hasiat syarah Nasa'i dia menyebutkan ada seorang namanya Haban bin Bashir tatkala dia menjadi qadhi di Asbahan kemudian dia menyampaikan hadis ini hadis Arfajah dia mengatakan Arfajah tatkala di waktu perang Al-Kulab tapi dia salah ngomong dia bacanya perang Al-Kilab Maka hidungnya terputus Dia pasang perak Akhirnya disuruh ganti Pasang emas Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala, Karena dia hakim Dia bacanya Al-Qilab Ditegur oleh seorang Kata dia salah Pak ya, Yang benar Al-Qilab Pakai dhommah Bukan pakai apa? Kasrah Akhirnya dia marah Penjarakan orang ini <laughs> Karena negur saya salah baca <laughs> Jadi harokatnya salah Harusnya apa? Al-Qulab, doma, kafnya doma, dia baca Al-Qilab, ditegur sama orang, dia tersinggung, katanya, penjarakan dia, kamu yang salah. Akhirnya dipenjara orang ini, datanglah temannya, kenapa kamu dipenjara? Kata dia, apa salah saya? Al-Qulab adalah peperangan di zaman Jahiliyah. Kok perang itu masih menyebabkan, saya dipenjara, gara-gara perang tersebut. Saya dipenjara, sudah waktu Islam, saya masih di dipenjara. Ini hanya sekedar anu apa-apa, tarifah ya. Ikhwanib bila zani iyakum. Allah alam besop yang sahih bahwasanya emas tidak bisa disamakan dengan perak. Kalau kita pun berbicara tentang hadis Arfajah ini, kita katakan bahwasanya kondisinya darurat. Kondisinya apa? Darurat. Kenapa? Karena menimbulkan bau yang yang tidak enak yang ini bisa mengganggu kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan Arfajah. Sehingga adapun perak itu hajah. tetapi tatkala sudah menimbulkan bau yang tidak enak, maka sudah kadar sampai pada darurat sehingga Nabi SAW boleh menggunakan apa? Emas. Oleh kerana para orang menyebutkan masalah gigi pun demikian. Seorang yang ompong, misalnya ada dua, dua giginya yang ompong. Kalau dia masih bisa menggunakan logam yang lain, yang tidak menimbulkan bau dan dia tidak terganggu, maka tidak boleh dia pakai emas. Tapi kecuali kalau dia terganggu, tidak enak, ya, maka boleh dia pakai emas. Tentunya tidak boleh dia bergaya dengan emas tersebut. Ya. Kemudian sombong dengan punya gigi, gigi emas ya, tidak. Tapi kalau dia butuhkan karena ada bau mungkin pakai perak gak enak rasanya Atau menimbulkan bau tatkala sedang tidur Maka boleh diganti dengan emas Kalau tidak maka tidak boleh menggunakan emas Demikian kata para ulama karena sesuai dengan hadis Arfajah ini yang dia dalam keadaan darurat menggunakan emas Kemudian tidak direwayatkan juga bahwasanya ada sebagian sahabat yang berhias dengan menggunakan emas Seluruh pedang mereka yang ada hiasannya pun terbuat dari perak Kemudian Rasulullah Wasallam membedakan antara hukum emas dengan hukum perak, hukum perak. Kalau perak boleh digunakan Perak murni boleh digunakan sebagai cincin. Emas tidak boleh sama sekali. Oleh karena yang benar masalah emas betapapun kadarnya tidak boleh dipakai. Entah emas yang dipakai dalam baju batik, ada garis-garis emasnya, entah emas yang dipakai di jam, sebagian orang saya lihat ada jamnya ada apa? emasnya, ini semuanya hukumnya haram. Barang siapa yang memakainya di dunia, tidak akan pakai di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk dalam bab masalah kenajisan, masalah najis dan bagaimana menghilangkan najis. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahualam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Sini Pak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dekatin Pak, dekatin. Nama saya Sa'budin dari Jakarta, Bu di Jakarta di kota Jakarta besarkan pada umumnya Makanan itu. Berkat yang biar yang, yang dengar biar. Kenapa? Diangkat, diangkat segitu. Oke. Okay. Pada umumnya di kota-kota besar, yang jualan adalah non-Muslim ya. Hmm, terus. Bagaimana kalau hukumnya kita memakannya dan kita tahu bahwa dia itu mungkin makan babi. Dia mungkin makan babi, iya. Iya, hmm. yeah, iya. Yeah. Di kota-kota besar ya, umum seperti Bandung, Jakarta. Iya, yeah, tapi dia dia warungnya jual apa? Masak babi nggak di warung tersebut? Nggak. Ya, enggak, kan ya, ya, ya. konsumennya Pasti orang muslim kan iya iya iya ya, ya. jadi Bagaimana begini? hukumnya ya. Jadi, pertanyaannya bagus Jadi bagaimana di kota-kota besar seperti Jakarta Dan Bandung, ya. demikian juga Sorong Irian Jaya <laughs> Sorong kota besar enggak? Kota kecil ya Kota-kota besar ada orang-orang kafir Ahlul kitab Nasrani atau Yahudi Yahudi mungkin enggak ya, Nasrani Yang mereka menjual ya makanan mungkin ayam Atau sapi ya. Kita tahu mereka suka makan babi. Tetapi selama mereka di warung tersebut tidak ada jualan babi, maka tidak jadi masalah. Karena kaitannya dengan apa? Dengan panci-panci yang ada di situ. Oleh karena kalau di warung mereka tidak ada menu babi hangat atau babi ricah atau babi panggang, maka tidak jadi masalah. Karena sembelian alul kitab, asalnya apa? Hukumnya halal. Sembelian alul kitab, asal hukumnya adalah halal. Kecuali, kalau di suatu kampung, tersebar bahwasannya orang Nasrani tidak pernah nyembelih seringnya nombak misalnya atau nyetrum eh ini baru berubah hukum asalnya tapi kalau secara umum hukum asalnya adalah mereka nyembelih maka kalau ada orang jualan alul kitab jualan ayam atau misalnya babi, eh babi apa misalnya kambing atau sapi maka kita mengambil hukum asal bahwa sembilan mereka halal, sembilan mereka halal, Wallah Alam Bissab tatkala mandi janabah, bolehkah tangan menyentuh dua lubang ya Para ulama khilaf tentang apakah menyentuh dua lubang ini membatalkan wudu atau tidak, menyentuh kemaluan atau kubul ataupun dubur. Oleh karena saya sarankan jika orang hendak mandi junub, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan, Nabi sallallahu alaihi membersihkan dahulu ya, ya membersihkan dulu kemaluan beliau, kemudian baru kemudian memandikan yang lain. Jadi kalau kita ingin mandi junub, bersihkan dulu yang lain. Semua bolong-bolong dibersihkan dulu. Setelah bersih baru kemudian kita berwudu baru kemudian kita mandi dan jangan menyentuh lagi bagian tersebut agar kita keluar dari khilaf sehingga tidak batal wudu kita meskipun saya lebih condong pada pendapat bahwasanya orang sudah selesai wudu kalau menyentuh kemaluan tetap tidak batal wudunya kecuali kalau ada syahwat karena Rasulullah SAW pernah mengatakan innamahiyabit'atun minka dan kalau ditanya Rasulullah orang berwudu kemudian menyentuh kemaluannya kepada Rasulullah SAW, itu adalah bagian dari engkau artinya kamu bagian dari engkau artinya kamu menyentuh Kemaluanmu sama dengan menyentuh ini, sama ini semuanya anggota tubuhmu. Jadi tidak membatalkan wudu. Sebenarnya Allah mengatakan, taklil seperti ini, inilah seperti tidak mungkin dimansuh. Karena taklilnya, kata Nabi, itu bagian dari tubuhmu dan tidak mungkin di, dimansuh. Tapi intinya Allah Alhamdulillah, sebab kita keluar dari khilaf, makanya sebelum kita mandi, kita bersihkan dulu apa yang perlu dibersihkan. Kemudian setelah itu kita wudu, baru kita mandi, setelah kita mandi, tidak perlu wudu lagi. Meskipun kita, kita kita tidak wudhu tetap mandi. Saya ingatkan. Misalnya gini. Kita sekarang ber, mau mandi mau mandi junub. Kita sudah niat mandi junub. Kemudian kita bersihkan kemaluan seluruhnya. Kemudian dubur juga kita bersihkan. Tiba-tiba ada panggilan. Kita harus cepat-cepat segera pergi. Akhirnya kita mandi tanpa wudhu. Cepat-cepat yang penting basah, Jebur Bismillah. Keluar selesai pakai baju. Orang seperti ini boleh langsung sholat atau tidak? Hah? Dia tidak wudhu tadi? Boleh atau tidak? Boleh. Karena... Hadas besarnya terangkat, otomatis yang kecil juga terangkat. Jadi dia boleh langsung apa? Selama mandi wujubnya sah, dia boleh langsung ber berwuduk. Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam talabat. Bolehkah isu kalimah Allah Subhanahu wa taala? Kalimah Allah Subhanahu wa taala digunakan oleh orang kafir sama ada secara lisan ataupun ditulis di dalam buku-buku Bible mereka. Untuk apa? Untuk... Tidak tahu. Uh, enggak tahu. Ya ya. Uh, sebenarnya kalau kita bicara hukum ya, ya, karena ada yang mengatakan Allah itu hanya milik Islam. Kita bilang cara, yang, cara peribadatan kepada Allah yang benar itulah milik Islam. Tetapi orang-orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani juga Tuhannya sama, Tuhannya sama dengan kita, sama-sama siapa Allah. Tidak mungkin kita ingkari. Dan dalam Taurat disebut Allah. Dalam Injil disebut apa? Allah artinya itu nama, nama Tuhan. Tuhan Mereka Allahnya kita ya, Allahnya mereka. Yang membedakan kita dengan mereka adalah sistem peribadatan. Mereka musyrik, kita tidak. Mereka menyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Nasrani menyembah Allah, nyembah juga Nabi Isa. Kau musyrikin menyembah Allah, nyembah juga patung-patung. Atau menyembah Allah, nyembah juga jin. Nyembah juga malaikat. Seluruh makhluk yang disembah selain Allah menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Maka Allah tidak mau, tidak boleh disembah bersamanya. Tidak boleh ada seorang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah dari makhluk apapun, baik wali, baik nabi, baik malaikat, baik jin semuanya tidak boleh. Oleh karenanya mereka menamakan Allah itu tidak mengerti itu syar'i. I. Kalau kita bicara hukum syar'i ya. Olehnya tidak perlu kita ingkari. Yang kita bilang kamu salah dalam menyembah Allah. Kenapa kal kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya, maaf Ustaz jarak mikrofon harus dekat, suara kurang keras di belakang, yang di belakang ke depan. <laughs> Jawabannya yang di belakang ke depan, biar jelas. <laughs> Jika tangan terluka kemudian ditempel soplas dalam keadaan tidak wudu, kemudian ingin mandi janabat atau wudu, apakah tansoplas wajib dibuka atau diganti? Tidak perlu ya, bahkan tidak perlu disentuh dengan air. Jadi kalau memang Ternyata air tersebut bisa membuat dua perkara. Membuat luka tersebut tambah parah. Atau membuat luka tersebut terlambat sembuhnya. Maka tidak perlu tidak perlu dikenakan apa? Air. Kenakan aja yang lain. Bagian itu tidak tidak perlu. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, kami mohon dijelaskan Pak Ustaz tentang yang termasuk ahli kitab. Yang bagaimana? Uh, mungkin sebagai contoh, Pemainnya kita di kampung, Kita ingin memotong pemain ayam, Kemudian mungkin, Yang muslim tidak, yang, tidak ada yang bisa, Kemudian ada pastor atau pendeta yang ahli kitab, Apakah boleh kita menyuruh untuk me menyembelih binatang kita, Apakah sah kita makan, Bapak Ustaz? Mungkin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Allah SWT, wa al Dan makanan ahlul kitab, Halal bagi kalian ya. Ahlul kitab adalah semua orang-orang yang beriman. Atau beragama Nasrani dan Yahudi. Itulah ahlul kitab. Dan mereka sudah ada di zaman Nabi SAW. Dia tahu bahwasanya Ajaran Nabi Isa adalah, Nabi, adalah ajaran Tauhid. Dan Injil-Injil pada dasarnya di atas Tauhid. Datang Paulus. Ya. Paulus ini yang bikin bid'ah. Dialah yang membawakan ajaran Trinitas. Kata dia. Yesus turun. Nabi Isa turun. Kemudian menyampaikan kepada dia untuk... Mengajarkan Trinitas dan bit abita yang muncul setelah itu seperti Baptis kemudian Trinitas kemudian yang macam-macam itu yang bawa adalah Paulus. Ya. Semua orang berkeyakinan seperti ini, dikatakan kaum kaum Nasrani dan mereka adalah Ahlul Kitab dan di zaman Nabi sudah mereka sudah sudah apa sudah Mushrik. Oleh kerana Allah mengatakan Lam yakuniladina kafaru min ahil kitab Minal, eh, min uh, al min ladina kafaru min ahil al kitab wal mushrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Jadi mereka sudah dikafirkan oleh Allah sejak zaman Nabi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalitsu thalatha. Sungguh telah kafir. <tuh> para hadirin rahimakumullah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, hukum makanan sembilan ahlul kitab, siapapun dia. Baik dia seorang pastor, pendeta atau yang lainnya, hukumnya adalah halal yang selama disembelih tapi kenapa sampai di suatu kampung tidak seorang muslim pun bisa nyebelih? Ini suatu hal yang sangat lucu. ya Sembelih aja tidak bisa. Ya. Ayam masa tidak bisa sembelih. Ya, kambing. Ya. Harusnya bisa. Tinggal bilang bismillah kemudian disembelih. Adapun Tapi tarulah ternyata tidak ada yang bisa sembelih kecuali pastor atau pendeta. Mahkuk hukumnya adalah halal. Dengan syarat disembelih. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana seorang muslim kalau tidak disembelih, tidak Halal jadi bangkai demikian juga seorang ahlul kitab kalau ternyata dia tidak menyembelih tapi dengan cara yang lain yang tidak syar'i maka juga menjadi bangkai ya. hukumnya jadi seorang muslim dan orang ahlul kitab hukumnya sama dalam hal penyembelihan bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebagian mungkin sampai sekarang juga sebagian orang-orang Yahudi mereka terlalu berlebihan dalam masalah sembelih sebagaimana telah kita sebutkan mereka tidak hanya darah yang mengalir yang haram bahkan darah yang masih tersisa di daging mereka berusaha untuk bersihkan kata mereka hukumnya apa Haram. Jadi mereka berusaha mengeluarkan dalil darah dari hewan. Tapi kalau sekarang kita lihat, banyak alul kitab yang mereka tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Oleh mereka jahil, tidak tahu hukum mereka. Karena mereka kebanyakan hanya beribadah, hanya ikut-ikutan ke gereja pun seminggu sekali. Itu pun kalau datang, kalaupun pun ke sana masuk gereja pun bukan beribadah. Tapi ya memandang hal-hal yang, ya karena semasing-masing pamer auratnya di sana ya. Jadi apa yang mereka mereka hukum, hukum apa yang mereka pelajari? Sehingga banyak diantara mereka yang jahil. Hanya KTP-nya saja apa? Nasrani. Tapi kalau mereka jahil, terkadang mereka akhirnya uh, berinovasi dalam membunuh hewan, tidak disembelih. Ya mungkin distrom lah, diapalah ya. Kalau kita tahu dia ternyata cara nyembelihnya, cara membunuh hewannya tidak disembelih, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Berdosa kah menggibah ahlul kitab orang yang kafir? Hukumnya boleh ya? Ya, Kalau tidak ada faedahnya, buat apa? Tapi kalau kita bilang boleh, tidak berusaha, tidak. Ya. Karena Rasulullah SAW setiap kali ditanya, Rasulullah SAW bertanya, Atadrunamal ghibah, apa itu ghibah? Katanya Rasulullah SAW, Zikruka akhoka bimayakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, yang dia tidak suka untuk disebutkan, yang dia benci. Saudaramu di sini menunjukkan bahwasannya orang kafir, tidak apa, tidak mengapa kalau di, dighibahi. Ya. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Jangan sampai kita terjerumus dalam kezaliman dalam kezaliman juga kodolima dari sisi yang lain bukan dari sisi ghibah misalnya. Kita menjelek-jelekkan dia wala tanabazu bil alqab kita memberi gelar-gelar dia yang akhirnya yang menyakiti dia ya, ya. maka ini tidak diperbolehkan dari sisi lain. Tapi kalau ghibah itu sendiri ya, seorang kafir tidak dikatakan ghibah karena Rasulullah menyebutkan yang ghibah hanya berlaku terhadap saudara sesama muslim. Wallahu alam bisawab. Bolehkah bermuka manis kepada orang kafir? Ya boleh. Terutama kalau kita dalam rangka untuk berdakwah. Kita ini bukan diutus oleh Allah untuk bermuka garang, garang kemudian. Gimana orang masuk Islam? Kalau kita ketemu setiap orang kita garang tidak? Justru lihat bagaimana banyak orang yang masuk Islam di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tutur katanya yang, yang halus sehingga akhirnya orang banyak masuk masuk Islam. Sekarang ini Islam sedang diuji. Kita ini sekarang dikatakan sebagai agama teroris. Karena kelakuan sebagian orang Islam yang tidak paham, yang menyangka seluruh orang kafir harus dibunuh. Sehingga bukan hanya orang kafir yang dalam medan pertempuran, tetapi seluruh orang kafir harus dibunuh. Bahkan meskipun yang ikut mati adalah orang Islam. Kalau ada hotel dibom, ada orang kafir, orang Islamnya ikut mati. katanya kata salah sendiri. Kenapa? Di situ. Ya. Nah, ini, ini akhirnya apa? Menjadikan orang-orang kafir takut dengan Islam. Disangka Islam adalah agama Teroris. Saya ingat kadang ada seorang cerita, ada seorang yang masuk Islam, diajak oleh seorang, diajak khutbah Jum'at. Orang ini masih kafir kadang-kadang itu. Dia bilang, saya masih kafir, dan saya diajak khutbah Jum'at. Saya takut, saya dengar mereka pembunuh mereka ini. Saya bilang, aduh ini saya bakalan mati nih. Masuk khutbah Jum'at semua orang Islam, kemudian saya dengar dia ceramah. Saya tidak tahu bahasa dia ngomong apa ini. Pikirnya itu semua membicarain dia, ini ada orang kafir sebentar kita sembelis. Ternyata tidak. Dengan kelembutan teman-temannya, akhirnya eh, dia pun masuk masuk Islam. Oleh karenanya, kita butuh lembut terhadap mereka ya agar mereka kebanyakan mereka jahil tidak mengerti dengan tentang agama Islam Allah alam biswak kecuali kalau kalau mereka menyerang baru kita menyerang ya. berarti mereka kafir harbi kafir yang menyerang dalam medan pertempuran maka boleh di, dibunuh kalau nabi kan seluruh badannya berbarokah adakah selain nabi yang tubuhnya berbarokah karena kita sering jumpai orang-orang yang ziarah menyatakan cari cari berkah ya. Eh, ikhwan fillah saniyallahu iyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tubuhnya semuanya berberkah. Rambut beliau semuanya tuh bahkan dalam dalam waktu haji wada atau dalam ya dalam bukan dalam haji wada dalam satu umrah Nabi sallallahu wasallam Rasulullah sallallahu kemudian mencukur rambutnya dan memerintahkan Abu Talhah untuk bagi-bagikan kepada para sahabatnya. Rambutnya dibagi-bagikan sengaja. Sampai ada yang tersisa di Tangan Umm Salamah yang tadi digunakan untuk berobat. Ya. Selain Nabi SAW, para ulama mengatakan ini hanya khususan Nabi SAW. Oleh kerana kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Orang yang paling mulia. Ya. Yang asiddiq, yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga. Namun tidak ada sahabat yang datang kepada Abu Bakar kemudian ngambil-ngambil keringat Abu Bakar. Atau minta diludahi oleh Abu Bakar. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun, baik Abu Bakar, baik Umar, baik Uthman, baik Ali, tidak ada yang dimintai berkahnya dari tubuh mereka, tidak ada. Karena para sahabat paham ini hanya merupakan kekhususan siapa? Nabi Alaihi Wasallam. Padahal para sahabat tersebut sudah dijamin masuk surga. Lantas bagaimana dengan orang sekarang, yang tidak tahu dia masuk surga atau tidak? Tidak, tidak, tidak tahu dia husul khutimah atau tidak, kemudian kita meyakini dia badannya berberkah. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja minum, disisain, Supaya murid-muridnya rebut-rebutan untuk mengambil si sisanya. Apakah itu dikerjakan oleh para sahabat? radhiyallahu taala? Tidak, mereka tidak mengerjakan demikian. Sekarang ini sampai kuburan ambles. Ya. Bahkan justru, bahkan tak kala dia masih hidup tidak dicari berkah. Begitu mati malah dicari apa? Berkah, diambil tanahnya. Padahal tanahnya tadi tidak menyentuh kulitnya. Masih jauh, tapi stromnya sudah, sudah kenceng sampai... Sampai jauh lagi di, diambil Orang Kalau orang-orang kafir kalau lihat seperti ini Apa kata mereka? Lihat orang Islam masak tanah diambil Mana otak mereka? Kalau Nabi jelas, Nabi SAW Allah beri mu'jizat kepada Nabi SAW Khusus tentang berkah Nabi Oleh karena kita bilang, kita tak kala memahami agama Kita mengikuti paham para sahabat Para sahabat tidak mengambil berkah diantara mereka Tidak diriwayatkan para tabi'in Mengambil berkah dari para para sahabat Tidak diriwayatkan yang ada para sahabat hanya mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh mengambil keberkahan dari orang soleh, namun pendapat yang lebih rajih ini hanya terkhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya orang soleh ada itu dengan bergaul dengan dia, dengan mendengarkan ujangan ujangannya, mengikuti akhlaknya, itulah berkahnya. Sebagaimana seperti masjid Nabawi ada berkahnya, berkahnya dengan apa? Dengan solat di masjid Nabawi, dengan baca Quran di masjid Nabawi.